Трохи й очі вибалушивши, але безмовна й величава, як індійський бог. Похмурі пророкування іщенчихи, однак, не справдилися. Шурику ноги відпустило, хоч і не цілком. Він наказав капілі позичити в косі з сусідів пилочку, піти на той бік річки, де росли грабові кущі, докладно розказав, як розрізнити граб од ліщини і вирізати дві палиці. Капіля позичила пилочку Степана Карташевського, все-таки брат у других. Хоч той трохи йогинався, боявся, бо що пилочку Капіля не поверне. Не довіряв сестрі так, як його жінка. Але Капіля розповіла йому, для чого їй пилочка потрібна, і заявила, що коли Степан такий жмот, то хай сам піде на той бік річки і виріже шурик у потрібній палиці. Степан почухмарив виваленого над спортивними штаньми живота, навіть для чого плеснув гумкою тих штанів, зітхнув, подивився у сині далі, тобто на той бік річки. Йому здалося, що ця відстань для нього пенсіонера надто далека. Адже не замочивши ніг туди, треба було біти через міст у парку, навпрошки ж брести, а на глибшому пливти. Останнім же часом Степан, хоч і прожив ціле життя біля річки, води почав остерігатися і вже навіть забув, коли купався. А все тому, що вода в Тетереві стала вельми брудна, а ще, як писала газета прес-форум, бактероносна. І саме тих бактерій Степан Карташевський панічно боявся. Тому він у зітхнув і пилочку капілі дав. І доки ту пилочку не повернула, відчував хвилювання, бо в нього на хазяйстві тільки одна пилочка. Капілі ж бактерій не злякалася, скинула плаття, залізла в воду і пішла доки не цягнуло по то тоді попливла. І саме там, на глибині, пилочку з рук випустила через те, що наткнулася на підводного каменя. Але пилочка впала, на щастя, не під каменя, а на верхівку, де її капіля, і знайшла. Аж серце закололо від тієї пригоди. І то не тому, що згубила б пилочку, чорт її бери, подумала, а тому, що не вирізала б шурику палець. Надягши замочену хламиду плаття, Пильно перевірила на практиці, як розрізняти граба від ліщини, і вирізала дві міцні, рівні ліщинові палиці, твердо переконана, що це грабові. А тоді вже не скидаючи плаття, все одно було мокре, подалася назад, щаслива, що таке важке завдання виконала. Передусім занесла пилочку Степанові, і той аж розтвів, побачивши, що пилочка щасливо повернулася». Ясна річ капіля не розповіла йому, що це чиста випадковість, бо коли б та пилочка впала б за підводного каменя, то в тій мутній бовтанці, якою стала вода Тетерева, жаба тій пилиці цицьку дала б, і чорт би її, тобто пилочку, знайшов. Але того всього Степан так і не довідався, і не тому, що капіля пожаліла Степана, а з розрахунку. Може, вона недостатньо розібралася, де граба, де ліщина, і доведеться пилочку ще раз позичати Валька, коли позичалася пилочка, варила на кухні борщ, тож не втручалася в ту операцію, та й не вийшла до капілі Але коли та повертала пилочку, вже сиділа на звичайному місці, на ослінці біля нерозквітлих пів повністю, але вже розпукнутими суцвіттями жоржин «Як там Журек?» – спитала очухується? «Помаленько», – відказала Капіля «Ось у палиці вирізала, хоче двигатися. «То слава Богу», – сказала Валька то мала б, клопіт, не позавидуєш» «А що, його мати так і не приходила?» «Не приходила, бо Шурик не захотів їй казати», – мовила Капіля «Вона його вигнала, а він гордий Я, каже, її всіда уважав. Грубого, каже, слова нікода, каже, не сказав А когда, каже, я їй не нужний, то й не надо Не буду, каже, їй мішати у лічної житті «Думаєш, вона ще не взнала?» «А звідки її взнати?» – сказала Капіля. «Вона ж не на нашій вулиці живе, а десь в городі, а там безпроволочного телеграфу нема». «Ну, це ще як сказати», – мовила Валька. «Новості вони як пташки у воздуху літають. А нужду він сам справлять може?» «Може», – сказала Капіля. «Шурик щодо цього акуратний». «Нема гірше», – скрушно літнула Валька, «коли больний не може нужди як слідує, справити». «Це хорошо, що він хоче ходить, таким, як він трат двігатися побільше». «Да, і врачиха так сказала», – мовила Капілі. «А як мама?» «А що мама? Як всі, да. «Я їй скільки сказала, щоб не ходила, сама, понімаєш, не вперлася і не перепреш». «Мені, каже, так інтересніше жить, людей, каже, повно, чому мені, каже, дома сидіть».